Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na Prenda, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Unë uh, jam duke ftur pak. Nëse kjo praktikë, mm. në prill mos ushvish, në maj vish ç'do duash. Ashtu është, bravo Voltin. E gjetet edhe në fund. E gjet. Unë ushvejsha uh, në prill. Vish në maj. <laughs> Mos më nga smolja, se di si jam apo jo. Se di çfarë ndodh. Ai mm. di çfarë ndodh. <coughs> mm. <coughs> ja, jo, thjesht më duroni pak me këto. Skaqe. Kruajti të the. Gjëra të vogla. Kollat. Oh, po po bëndyka, Khi, po zonë de kosto lista. Po jepi olori, bëj një hap shohë ti. Jo, po bon kam. Bon, jo, një, pa, lori, lori lori, lori. Lori, kam Flori. Flori kanë për uh, gati 2 orë të 2 orë të para të mëjtesit. Ja, tashi po kalon 9 ai kanë. Kurse orën e thonë. Orë, orën e thonë, sjënia njeria më dhon bigabime. Po falëj. Po fallesh. Ej, po na mi me këto tërmendet ë? Po po po. Për po ku ka rënë tërmetë, nësë kam Gjorgjë? Dje, për aktualitetin, tjim, përveç japonis, ku tjetër? Kama ku? Se kam i tënë. Ate të përvojmë. Minë i përveç tjetër. Pës opcione, një sekundë, <laughs> një sekundë, atere, atere. Uh, Pës opcione. Ku përveç japonis? Ka rënë një japonis, ka rënë dhe një vënd tjetër? Naftin. Jo, jo, përshavë. Jo. Ja Më largë. Ose përveç tjetër, edhe sa tër pritën të ndodhin. Se pritën akoma? Megjithatë, ai e di ku kanë ndodhur. E di. Edhe sa pritën, moj? Kjo është e vështirë, oda. 8.0 mega tërmet. Edhe 8. Edhe 8. Ku te te ky vend është. Uf, kshu vërdall, vërdall. Atëra hipi altin. Larg, larg. Ë po nga Azia apo nga? Nga, nga Amerika. Kanada. Jo. Në poshtë, do të thënë. Në poshtë, në poshtë. Amerikën e Jugut, Brazil. Jo, sik më larg. Muno, muno, muno vi. Muna, muno muno Nili. Jo, muno vi, ë. Muno vi në Argentinë, jo. Jo, jo, jo, në... tek vija. Tek vija, çka te vija? Te unaza, <clears> te <throat> vija që që përshkon. Po var përsh si çfarë të bëjmë. Ham dhimoni pak ju lutem. Sa dimas <laughs> Nelti. <laughs> në Ecuador. Në Ecuador. Ecuador, bravo. Bravo. Po Poh, sa, sa sa ballosh? Sa ballon? Ball sa duan një 7.5. Wow. Na va pa pa. Danielta këto tetë që priten do të jem po në këtë vend apo. Sa që media lokale thonin nuk i thoshin ball, i thoshin Sokolball. Në skajën 7.6 Sokolball. Po shto, ka dyshka që s'për, që nuk po shkon. Çfarë? Jo, ata janë në botn përgjësi, dorse po bien ka. Nuk e di, nuk e di pse. Nuk s'e gjellën dëshkimin do thoj. Mbi mkatet, mbi mkatet e njëse. Po kush mkatoj? Eh, e, se di nuk. <laughs> <laughs> yeah. Bravo Iri. <yeah>. Bravo Iri. <laughs> të gjithë bëjnë nga patak. Iri, na thonë edhe gjë tjetër Iri. <laughs> Mjafto gaje. Edhe tani kush më gatoj, deri deri mëndot e kush nuk. <laughs> më fal, të gjithë kanë më katuar Blendi, kush më pak e kush më shumë. Të gjithë yeri kanë më ngatosur. Dhe të gjithë më gatojmë. Edhe do vazhdojnë ta bëjnë. Po pse gjithmonë? Të gjithë njerëzit, unë thën të flasin për veten. Në veten e, në veten e tre. Edhe do vazhdojnë ta bëjnë. Ojta, mund të vazhdosh me ç'e hapet ti. Vazhdojta. Ma gja hapet ti. Po nuk e di heri, po ti më që the. E kush nuk ka më katuar? Unë këtë fundjavë. Stë fundjavë kam bër pushim, Olta. Si megator fare? Jo, nuk kam bër ashi. Kemi debat në studio miqdashor. Jeheni kundër Olta si jeheni? Po, jeheni kundër Olta. 06920712. Po flasim për mëkatet, dhe un thash se këtë fundjavë e bëra pushim, se kisha un pun. Jo, kisha lënë radhën Olta's, do ndryshojmë tani, pam. Më katova bë. Këtë javë do e bëj Olta pushim, ne kam un pun mirë, mirë, oke, jeri na fol për javën e kaluar. Po, na tregon. <laughs> <laughs> nuk ndajmën <mai> gjog. <laughs> Ahu ka kaluar. Au tani. Kaluar. Oke, okay, ti nuk flet për fundjavën. Ti nuk flet për mëkatet. Kush e kush e bëri hapin e parë në mëkat? Ti apo? Preskitom të dyja njëkohësisht. Nice. Oke, në rregull, falevin de cosa? Olta uh, tulla, <laughs> <laughs> më s'a dukur. Jana mund të këngësh djalin. Çfarë këngë ka djalë? Më i madh trëgo pak. Djalin e bardhë, e harovë kaq shpejt. Në atë këngën përshëndet djalin e bardhë. Unë ç'ka dashuroj. Nuk e ti, nuk e ti se besoj kur. Ai. Ehm. Atëre Olta. Ordra. Shija më popullore e akollores është vanilia. Bravo. Vanilja, misdashur Vanilja është e para i një da 5, 8, 7, i mëra nëmëri Fiton 2 bileta për në Sineplex Ok, letë bëjmë një tjetër pyrë Njëve të kujëci me vë Kjo në fjallë italiane Përshkruan mm -hmm. Një mjeshtër muzike Mhm mm Wow. 19, 20, 7, 10, 222, Kjo fjal italiane me vë përshkruan Një mjështër muzike Leve 6 Like Wata Në klubin e mqis One morning I woke up 100.4 Oke, okay, mirëmëngjes Juve. Good morning. Alini tani është gati për të përballur gatë pyetjeve. Alin le të themi që nuk e kanë bërë të let. Kam dashur që kjo të rëndoj mbi ty. Në fakt Is the shorty. Mm -hmm. Ai që vendosë. Ai që vendosë që ti duhet të ishe viktimë. Viktimë e lojës, me gje. Mish dashur. Tani kemi ballanfaqimin midis Altin Sulejt, për tre dilema që shtrojnë para ti dhe mm. vajzave. Si mendojnë ato se mendojnë Altinit? <laughs> Dekord. Kjo është pjëtja. Gati ieri? Gati. Aterë. Altin. Gati. Do të gjithi të martoheshe pa dashuri, mm -hmm. apo të martoheshe me dashurin e jetës tënde, por të moskesh do të intimitet. Të martoheshe pa dashuri. Jëri ka thënë? Pa dashurje Olë të ka thënë? Pa dashurje Wow Wow Wafu vajza Sa me mini të kam Po sigurisht Tani, kjo ishte Guta Jusë po gjodhët si, si për vete Apo me ndonit që altini Si, si për altini Ana the me ndohë si altini Ne po për pisham je Po jo, duat ju aktheji Qëlluam të parë Do me thanë Më falë Atërë leta shtroj kështu Jëri, ti vetë Si do zhidi Si altini Sjaltini, si tam. Ti Oltan po si do zhivje. Ë uh, Sjaltini si dhe Olta. Nuk më kam paturje. Po Sjaltini sigurisht. E keni dhe Olta. Edhe ti do zhivje Sjaltini. Ëh. Për un jam i vetmi romantik këtu në klubin e mëngjesit. Mes sa duket, pak kemi edhe Lorin që nuk di. Ata pyesin te Lorin? Lorie? Ne Lori diet. Lori, lori. të fal fare për këtë gjë. Do i jesh me blending apo me, <laughs> me, blendin me ne? Do i jesh me blending apo me ne? Apo shpirtërorin Lorin. Olai, nga doqëru të luëm të fizikja dhe të prapë Të rrëdhuam, o shumë E pra, o blenë shënë gjenë vërë o blenët Mendoj edhe i njerë blenët Jojo, s'kam qaj mendoj edhe e gam mendoj edhe <laughs> A, të ta bëjmë në pëtën ty Unë dintu... e gam dërë më ndjen, unë uh, e gam dërë më ndjen Ate <laughs> <laughs> <laughs> E e më në bajë më ndjen Do e ndryshosh në e të skajshon E dhe martoj është pa dashuri është pa, kështë problem Me dashuri dhe t Besoj. Si tash johet tjetër kush mi? Po, mjë. po se shijove ditë tjetër kush do shijoj Blendi. Sa të flet sot këjo jo? Mo fali që po tregojm shumë me sinqeritet. Po Prajeri po, ke po një mikrofon përpara. Po e di. Do të trec një pyetje tjetër. Pyetja numër 2. Sa do të më katë jo pyetja. Pyetja numër 2 për, për Aldinin është. Po, po, po. Hey, hey, hey, hey. Na futëm back up. Qof fair. Ësëm sezona, ajo vajza që Aldini dor nuk ka, nuk nuk mundet. Kështë që i jep pëllirin, Altin i të të shiko, për atë pjesë... Aha, për këto pëllufton dhe, këto pëllufton, <laughs> jepi ta një këpjit e tytë. Ete dashërrin, e, e okay, okay, lejës, okej, okay, jo. Pjete nëmër 2, Altin, të, do të qidhjet mosëndjeje asë një emocion. Mm -hmm. Fare, zero emocione për ty, apo të mosëndjeje këmbët. Vetëm këmbët, e ka sjeruar blendikë. Vetëm këmbët. Të mosëndjeje këmbët. Do me tënë, nuk do e n si Por do ishte një njeri plot me emocione. Nuk do ecje. Jo, jo, s'ndjen këmbët, këmbët? ajo. Mendohen dhe je. <laughs> jo, çes po ashtu, pa emocione. Asim emocione. Pa emocione. Pa emocione. Pa emocione. Do <laughs> <To> të ndonë daltin pa emocione. Këmbët oh, tash gabim. A disa këç Olta që nuk ta them në fund. Jerika Jerika 2 pikë tani ka parashikuar sakt pa dashuri pa emocione. Mhm. Po, po. Ë, ndërsa Olta gaboi te këmbët. Këmbët se Aldini, Aldini ka zgjetur këmbët miqdashur. Le të mos kemë emocione, thot dua ë dua këmbët i ken. Që moham duket shumë e kuptueshme. Po. Në rregull. Je e kthjortaj shumë e çuditshme. ë Kto po më ofendon. Ka lut të pyetë për dashurinë e pa këmbë. A drajeri? Për dashurinë e pa këmbë. Po pse ato? Nëse, në poezi as. Po një kërzymtar se Aldini. <laughs> Ai ka shefta shekit, shekit, shekit like a Let polaroid tik që do. Pyetja e fundit. Po. Altin, do të zgjidhje. Entonces, johësh në një vask me akull, ëhë, mm -hmm. me një veshk, mangut. Uh. Kan droguart, kan bërë operacion, kan marrë një vesh. Ose? Ose? Ose të kan lënë në mshirë. Të zgjohesh <laughs> i droguar në një banjë publike. Me 200 mil e e kate leonat atyri I droguar dhe një pse një i shtojnë shor Si kurë i shtojnë vitanik të pjesën Të zgjohet një banjo publika dhe pran të kete 200 mil e e kaj që Po pra di, të disa... disa... <laughs> kete goditur kokën karronat atyri Po të shëndë si ka, ca i gjyra nuk duhet i dishtë njerë <laughs> Po pra të zidhe këtë dytën, të zgjohesha i... Në banjo Në banj, i droguar <laughs> Dhe të kishtë ta pran 200 euro A, leko altin leko Po të shëndë si ka Këtë i një të një të një kanë të një Ilumë në banjë po publike, publike me 200 mil lekë Edhe Olta në banjë publike me 200 mil lekë Qëfar e lojën tonë të njëjten uh, GARë si Njëjten Spodisit atëm të shikë Së të morave shfarë, e po s'kajgje Në vetë nuk drushon renditjen Jeri kishte 3 Olja ka par, të bjëtë sakta Titoj Jeri O Zoti mafë ai t'i kanë ndryshuar nuk e ke ndryshësi çka qenë ka ndryshuar Lori vërtet wow pastë kaluar kjo pjesë idealist ka qenë jo është më më sinqer ndoshta tani edhe më pjekur pastaj njeriu ndryshon Lori me kalimin e viteve vjen edhe tek ty ë po më thon çiko të fundit se un kam imazhi idealist the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm Mirë më njësit, mirë se keni ardhur në klubin e mjësit, në valet e klap e family në 104 Edhe në ekranin e klap të vës, mirë mjë njësit A, së një një lezët ka, kur të ambarojmë fjalinë Ashtua <laughs> Po, tani do të qëjmë nga Altini, cili ka zërin Zërin e gjetur të ashtë shma Shikon? Unë i lëtë Gjerat Bërgjusën, <laughs> bërshdojnë jo, <laughs> ka lezët ola O, ti nisi, pa Atere, Altini, jepi Leta Jepi, olta Ta të gjojmë po, <laughs> Po thua e pra, Em pra. Andrea. Em Andrea. Esak, bravo, bravo. Sakt, sakt. Faleminderit. Glutam. Ndihni shumë njerëz të hanin korën e kore në bukës duke u kthyer. Po, po, po. Gjë që nuk e bëj tani. Kush e uh, ka gjetur? Edhe unë haj korën e bukës duke u kthyer, uh -huh. un... nga dyqani i bukës. Në fakt kanë filluar të hajë thon kur në gjithë shkallët. <laughs> ti ha korën e bukës, po ti e blen bukën pa prerë apo çfar? Po, se lezeti ai të ngrëni korën e bukës, grot, është ngrohtë, sma presin. Njëta ta shqyje. Po, po. E thot një mashkull i vërtet këtu. Ëm, është, domethënë, filloi me e pickoi një pabukun, ja hiqës ashte, po ta kish të prerë, ajo pjesa e fundit është është e prerë. E merr kështu në dorë, edhe e gjitë. Ajo s'ka, s'ka më të varen. S'ka lezet, lezeti i gjithë, lezeti është të tërë hija e saj. Një zhveshje e saj. Lënia e tulit. Kështu hapja një hapsi një të çare në pam fundin e bukës. Pieri e ke bër ndonjëherë? Gjithmonë. Po. Po, kur s'e ka bër amar. Nesër Fedra, një. Fedra është fituese, fiton një lule Fedra. nga bota e luleve, 6 3 4 i mban numrin. Kishën të gjelti? Jo, si <laughs> maskulli i vërtetë i emisionit. Jo, po mentin ja. Okay. Si maskulli i emisionit. Vetja the mm. Unë nuk tash mashkull i emisionit. Ti si tash ti mashkull i vërtet. Se imi tremeshkuj pëtu. Se i bie tjert, imi bje që në tjertë, përsa imi feshkuj dhe emisionit. Pa ja me ofti është fola për alë tine. Pa folë sa të dueshtë. Unë i them dhe Lorit kër ma... të lasë. I them nuk... po Lorit dhe ti e mashkull i vërtet. Po Lorka, edhe ti mashkull i a Lorka. Mjau. <laughs> Ta ha mjau. Jo Lorit dhe e përshkrrrrr. Mjau. <laughs> Mm, Uf, uh, ej dëgjoj. Ë, famsa gjiri i obit në um, Siberi. I obit kujdes. Është i lirë nga nga hakut. Vetëm 2 muaj të obit. Nga hakut. A hakut, hakut. Bravo. Ohere si më dëgjon. Të dëgjova me hak. Nga hakut, hakut, hakut. <laughs> oh, here. Hakut, si aqua. Stat 11 mbaron numri anti fiton 2 bileta për Nsinë Plex. Bravo, bravo. Bravo si anti, të lumt. Më d. 2 bileta për Nsinë Plex, tani t'japim 2 bileta. Mm. Për ndalën e kombtar. Perfunction Malkimi i Budalla i Fugareinë. <laughs> This is Club FM. Lje beni. Atëherë, Gosa. Mm -hmm. Gosa. Tam. O vajza. Po, po. Fjala juaj pa, pa. është një send. Po mund ta djesh në formën e sendit. Mund ta djesh në formën e sendit. Tam. Uh, Fjala juaj vajza është Garuzhdja. Apo jam jo në këtë lloj forme. Jo në këtë lloj forme. Jo. Atë e kemi mundin. Është është një gjë që ha. Ja. Jo. Hm, mm, e dëmsh me po, po. po. E dëmash po. Ëh, uh, shitet në dyqan. Po. po. Po mund të preket kjo. Po patjetër. Pa shitet në në supermarket? Nuk, Nuk mësadhi un, jo. Nuk jam fort e bindur, por beso se ia. Në veçanë ëh riparimin shtëpish, veglash pune. Po, ty do ket. Po, po lujen muret me kët? Përgjistisht ja, por Përgjistisht ja, mund të luesh objekta Mundo të luesh objekta Këllu me pojrë Bravo, Blendi mm -hmm. Ja, jo, nuk fillon me pojrë Këllu me rë? Ja, jo, qëfar është boja dhe rëjë, të në luta të qënësika, ne, E të shunës i ka, dheshë dhe së fillojnë E të shunës i ka, vërtë Provojnë e Fatim Provojnë e Fatim zhë? Ja, me duke së fillon me hy, për nuk jam me, me hy, hy Me hy. <laughs> <laughs> hy, me hy Atër Gota Po, futët diku kjo, apja është Si futet diku? Ku të fut? Në çfarë lloj forme mund ta fustosësh? Është. M'fali, m'fali, po vjen pritën. Po vjen pritën e. Patë është një bojë, ti lloj boje. E gjën edhe në formën e bojës. E gjën edhe në formën e bojës. V, fillon me v. Jo, po, m'fali. Sa va, va. Sa e gjeti. Po çfarë është? Dekor, të ki qëtër Varja, varja Pra të rështorën të parja në varë Dhe lue i tubi sobës me këta Bravo po. Dikur Ka edhe letër të tjil Po pa tjeder ka mm, Pra <coughs> të në thështë e gjendë në të formën A ju a gjithëm? Po, Gjemi bravo Jemi ok? E? Bravo, bravo, bravo Si që të ka thënë altiri, duhet të largohesh nga mikrofon Largova, ullëta Të në këtarët, kur bërtasi Të në jam afruar, ullëta Të në jam largovar Tani jë ma fruar O? O? Uh, o? Mm, mm, mm, mm, uh, uh. Tani jë ma fruar, tani përlargohem, tani përlargohem, tani përlargohem, tani përlargohem Po të largojem po po lërg... shumë nga mikrofoni Pasaj nuk më kap a i uh, procesori zërit E dhe më tëri zërit si që kanë të më Dhe tëmë kështu më të më dhëri zërit bukur Më bëlqenë në dhe i zërit të Për të tërshën tër të të zërit për tëtë Wow Imi! Wow Se më dhërën um, <laughs> si pinoku kë <laughs> Apo s'ncepeta. Je Pinoku. Un Pinoku sot i pari thash se fluturon gomari. Bravo, bravo jeri. Bravo jeri. Bravo. Se ka harruar të. Jo. Jo, e si mund ta hartosh atë? Një gomar fluturon. Jo. Vetëm botën e çudirave. Bravo. Ku tjetër fluturon gomari? Fluturon, <ovier book> fluturon. Në cilin film fluturon gomari? Eh, fa një film fantazhies. Pa, kujdes. So. 0692070222. Unë e gjetam duket. 0692070222. Mili Serit Altini kush e jeni par? Jepi Shrek. Bravo. Bravo. Është. Ah! <laughs> Bravo Tini. Po të bëhet fjalë për Shrekun Altini. Te Shreku. Po te Fiona. <laughs> te Fiona s'fal par. Falm të falet. Fiona e një gjë këtu deri në fiën e fundit, deri në detaj. Po. Më dhe që vazhdimish më, vazhdimis më thotë preferoj fjonën një shrek <laughs> Fjonën kushe të lutëm This is Club FM 100.4 E di që farën nuk gjeni mm. do të në Google? Që farën? Nuk gjeni do të në Google fjallën që unë dhe Altini kemi menduar Ok, është e vërtet Se së mund të kërkosh në Google Për cilën fjallën pëmendojnë Altini me bleni? Së ke si e kërkon Nuk ke si e kërkon mm. What word Are altin and blendy thinking, thinking of uh nothing ai the nothing. Yeah. Mm. nothing ta gjem fjalën tuaj ups google has gone wrong <coughs> um <coughs> gabi evening goes ersend ersend po i madh apo i vogël uh, ka totith që janë të mdhënë gocha ka totith që janë më të vëqer pra një sem totith mund të hasim në rrug pra e has uh, në rrug nuk do thoja jo ja. por edhe mund të hasësh në rrug në fakt Ës normalë apo është normalë? Ës normalë, është normale. Ka disa ëh, po thënë disa kafene. Ëh. Kafene? Ne që mbajnë të tilla, që mbajnë të tilla. Në Dimër. Jo, jo, edhe në Ver. Ka edhe dyqane, madje që mbajnë. Në dyqane po, po. Me lë. Me lë. Jo. Nuk është lule. Jo, nuk është lule. Po no shpie, kishim këtu? Mund ta kemi në shtëpi. Mund ta kemi në shtëpi po. I domosdoshëm në çdo shtëpi. Jo, jo, jo, jo, ka shumë shtëpi që kanë, është për zbukurim. Ëm, nuk është apo është për çejf, le të themi. Për kënaqësi. Për kënaqësi. Ëh. Kënaqësi vizuale? Apo jo? Jo, më tepër, jo. Jo. Ëm. Është high-tech? Jo. Jo. Po, e varem në mur këtë? Po. Po. E varem në mur. Po. Ka të tilla? dyndum dhaja që nuk varen në mur, të cilat duhet të që qëndrojnë në tokë, madje mund të kenë edhe themel, po themi. Ka të tjera që varen në mur. Së. Së, së, së jo, së më sëpër. Jo, ja, shumë ja, larg. Ja. Statuj. Jo, jo. Ka të tjera që mund të <tjera> kenë themel. Mund themel, nuka, nuka marë, të kenë themel, dur. Nuk ka nuk ka lidhje me Artin fara. Jo, s'ka lidhje. Jo, okay. Ku i desh gjonas? Disa varen në mur. Disa varen në mur në dhe mbahen në shtëpi, disa i varin në kafe. Qoft në mur, qoft në ndonjë pemë. Po mirë, ku e kemi në shtëpi? Ku e kemi te kuzhina apo? Ja, jo, ja, jo, ja, jo, mund ta kemi në balkon, mund ta kemi në në përgjysë si në balkon. Lë. Në përgjysë. Kur koha bën e keqe e fusim brenda. Kur koha bën e keqe e fusim brenda, është kjo e rrobave. Jo. Ja. Po të shtoj un lokal. Kjo e... për kënaqësi është <laughs> ajo? Po po. Ah, për kënaqësi pa rrobave. Ne gjejmë për kënaqësi, për çejf. Për çejf. Ço e mbajnë e mbajnë edhe në dyqanin doniherë, i mbajnë njerëzit në ballkone, për çfarë? Va va va va va. Va, va, va, va zonë lule, oui, zon ja, ja, ja. Ose mund të jep të më dhaja. Dhe këto të mëdhajat kanë semele ultra. Kanë edhe themel, domethënë, sepse janë këto. Peace, peace. Nisë keni të farë, ë? Farë, po farë. Po mirë, hapen. Po mendoja si vajs hapen. O janë këto të të të të të. Të. Të. Ja, tendat. Ed pa sa. Ja, ja pra, ata janë. Bajnë një gjë brenda këto. Shërbëjnë për të mbajtur diçka. Vetëm një gjë apo disa. Zakonisht një, po mund të kesh edhe dy. Po çfarë? Dhe nuk është syrë. Çfarë është rrym? Raft. Raft, jo, jo. Jo pra, i raftat. Raft, raft ta. Rëf, ta ta varet në Çfarë raftit? Po mund të varet se Raft me themele nuk kemi parë. Diçka tjetër varet. Kto me themele shërbëjnë për të mbajtur diçka të madhe brenda. Edhe të rrezikshme. Kurse ato që janë në vogla që varen në mur në balkon, Vajë diçka të bukur brenda. Siç ju thamë, ka, posho, kujdes Alta, kujdes Alta, mos e mund ta vetë. Me tiu tiu. Me tiu tiu, bravo. Me tiu tiu është ah. sakt Alta, wow. Bravo, wow. Wow, wow. bravo Alta, wow. bravo. bravo. bravo mund të jenë kopsht nëse logjik, mund të jenë në oh. balkon. Po si ishte këtu? Si mund të jenë themelët? Ato në kopsht logjikian. Janë të mdhaja, janë me themelë. Janë të futura, janë të futura. Nuk janë këtu që merren edhe varën e pemt. <laughs> <laughs> Se kafsha mund ta lëvizë. Çesariu brenda. Volta, <laughs> <laughs> është uh <-huh>. Luani Volta. <laughs> wow. A është hauiko? Ja volkotar. Në regull, u morën okay, okay, vesh Këmë e the mail kodë, sa për tani nga nga. Nga nga pashna shashur, pashna ta nga të rëjtë Këtë e më nga të rëjtë Ta një koha për muzik Coming Home është nga Sigma Bashmerita Orën Më në më qësi jube 9.23 minuta dada 19.19 No one can find it on my own Cause this life ain't leading nowhere I can go Nes nes nes nes nes nes This radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mirëmëngjes, miqtë që vinin në klubin e mëngjesit. Bleni këtu bashkë me njërin. Mirëmëngjes, nuk jam i turpuar vetëm. Morni, çfarë ke? Ku ku vaje durti? No. Ku të çojëolta aty? Marinelaida në Andaluzi. Në Andaluzi, në Marinelaida. Më vëra, urdhëro. Faleminderit faleminderi që më largove diellin. O, i ku. Pa. Po të thashë do të ikje. Do kemi pransë edhe më tepër. Atë, çfarë është kjo tash? Ky është qyteti ku të gjithë punojnë, rroga është 1200 euro, qiraja 15 euro. Ëh. Mm -hmm. Dhe thandëzojnë shtëpinë, ne nuk ka polici. Dhe nuk ka as si si polici. O, policia duhet atha. Po ne do të ikim një herë atje. <laughs> po prand. 25 25 kilometër katror. Pra ky pra, është një qytet i Nj, vogël në Andaluzia. Stërvitja është pa pagesë, interneti no pa pagesë. Pa pagesë. Ne bëjmë me shërbime, po mos dëshmë pa shërbime. Pa pagesë. Po mirë që bësh. Po mirë. Edhi nuk ka femra A de, <laughs> <k> <laughs> <k> <laughs> pa pagesë. Ai është për tjetrin. Mund mos që të paguës. Shu. 5 dollar për shemb. Po dish ka të paguash apo jo? Do paguash mm me, <laughs> me, me... Në gjithmonë pa guaj Pa lesre, pa pa ges mm, mm, mm, Wow mm. Wow, në shashtis e oltë Oltë, në le pa fjallë <laughs> Në faktë, jeri, vetëm ti po e shikon lajmin, saltini, <laughs> në këte lajmin Së altini, altini po bukot Po shashtiset me ca gjera tira mi motor edhe nuk ka ko Yes! Yes! Më pëlqen Gjaltini po shastiset me gjëra të tjera. Po normal. Altin share, të no, lutem share. Vetëm një televizion, <laughs> blendi dhe një radio. Na, no, po mirë në rregull. Mm -hmm. Shkembe drejt. Po <laughs> shastiset këtu nuk po merr vesh të nga i vjen. <laughs> mm -mm -mm -mm -mm -mm. Eh, nice. Djem ne vajza. Un bashme Jerin, bashme Altinin Oltën, duam të shkojmë në qytetin ku un Altini nuk e marr më vete. Skajse e marrim ne, pa problem. Altini do vi, a ulta ti nuk do vi. Ti edhe e martuar, Costa Divish. Po, Altini ka grua mor. <laughs> e kam zgjitur unë këta me gruan time. Ti ç'e bën? Altini ka grua. <laughs> ti ç'a ke më bë? Po nuk ka. Ti ti ç'a ke më bë? Unë. Olli e nisë mi, ti ç'a ke më bë? Ti ç'a ke më bë? Ti ç'a <laughs> ke në ti? ti <laughs> ke po ti ç'a do se ç'a bëu unë valla. Unë po <Ha>? këndoj. Ah. <laughs> Ma dam zembala. Hiçe, hiçet e shfutosh. <laughs> Hiçe. Ti që të shpëtos Ti? Ti që? Ti që dobarë Nëjësë, nëjësë Ok, polem dre Morramveshë, është në momentin e nderrimit miqdashur këtu në kryenin e Mqesit. Mund të, të, të shkojmë për pushim atje. Po shkojmë për një qytet. Tanë ç'është veçanda e këtij qyteti? Pse janë qirat vetëm 15 euro. Po nuk e kam lexuar deri në fund. Se se shërbimet janë falas. Pjesa e parë më ka plictiu vetëm këtë dua të, të di. E kam vendosur ka bannerat që mos ket policin. Ço themën kjo më? Nuk e di. Duhet ta lexojmë deri në fund. Po nëse ka një mosmarrveshje pasën? Sepse çdo gjë mbështetet në baza vullnetare. Vullnetare, ëh. Morë zotrin. Po kur rish i përshtasim jetën. Dy veta vullnetarisht kush i ndan? pozitoj ë çdo gjë bën bashk e ndajn çdo të mirë dhe të keqë me njëri tjetrin çan shumë solid çe kushtoi unë pse s'ka polici a rutane pse ka shumë polician ko ai ka një kryej bashkiak aty ah Juan Manuel Sanchez Rodrigo Erion Velia doja doja se i lejnë Robin Hoodi Erion Sanchez Robin me përkëdheli e shujojnë banorët Robin Hood Robin Hood pse çfarë dha uhh Robin Hoodi Dozë i huar glisem ne këtë shkrimet apo? Po e çëm. Ja, tani, deri tonë filmi i njëor që e lexojmë këtu, sti <laughs> na hed poshtë. <laughs> Ka konsitet shpifi, kështu thonë do. Po pra, edhe unë kështu mendoj. A gjen, a gjen se cili është porti moj? Mumbai. Mumbai. <laughs> Bombay ose Mumbai. Është Egla 746, në mbaro numrit fiton dy bileta për nasin e prek. Po <huk> dha <huk> juaj Egla, apo është Bombay? Eksaktisht, Bombay. Po pse janë gugllosur keq këta? trapani? Jo kam un. Mirë pra. Trapani paske buzut. Le të themi busot. që ju menduat kafazin. Ka buz trapani. Blendi buz trapani. A trapeni? E kjo më dorë. Ja si sa qetson? Te vitin e fundit te vitin e fundit e kam uh, ku i thruan veshët. Lorit. Lorit thruan veshët? Jo. Ja. Atëherë, dëgjoj. <laughs> me ç't gruan? Bëri duar di kulet, thashë edhe ngjit di akoma më fort. Thashë duar seriozis, a shtu to kruar. Do i vendosim ne Lori. Ti për ti ti çiksh. Tashin, gafi, cili vesh ta ha më shumë Lori? Ky, ky. Djafi? Ja, ja, djati. Suaj djathas mëitas. Nisem. Pi te njët. Oh, o Lori mirë. Sio si le ëpnose? Tani filo okay. je të uh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> me dary sq. Tani, git zuha löjdo z'etra k 사 Kus n 하루 seTe 무�ikka naiske sOK na radie ea? A josti pupiasi Sruk mi įzjrt government Merda nisiowe dora K thereby oulassen Tu mi së mjore nga payusa Me ku Wenem haen nga dora Ja jost pż Yo li могу issk잔 git Kam them... një Alto Barnandtin? Kam një këtu poshtë. <laughs> A verë, duhet ta shtrish Alto Barnandtin në mënyrë <laughs> që që vrimat nga del zërit janë të jenë më lart. Olga. Olga do të vijsh në. Do ulesh mbi Alto Barnandtin. <laughs> Hajde. Ulesh mbi Alto Barnandtin. O! Oje, çfarë të themi? Edhe ai. Ej, kujdes se. Edhe pak, rire. një sekond. Një sekond. Uleri. <laughs> <U> <laughs> Okej. Okay. Ollëta Gjeri, gjeri Po funksionon? Ösht... E kam karikër ollë është spektakl Qikujnë djeve mërë E, po kjo ullë në vëndin tima, po la nëham Mirë më... Varë dhe ai, s'ka la. komplekse <laughs> Me <laughs> thamë që edhe është u një sexu i boxe Sobra, është u një boxe Ne ishe, ollëta Oh, që kanashem Edhe, unë jam... Ku shë ka radhen? <laughs> Gwen Stefani do t'vidani në klubinë në jesit Make me like you A shti t'ho xa këngë E kërëbë fëm në ndikë kërë I was fine for I met you I was broken but fine I was lost and uncertain But my heart was to mine I was free for I met you I was broken but free Club FM 100.4 Atëherë, përgjigjuni sigurt i shit Altin. Goca, pyetja e parë. Altin, do të zgjidhë në këtë dilemë. Të kishe një fëmijë që në klasë të 7, ë, dhe të arrisje atë me shumë mundime, apo të kishe fëmijë që në klasë të 7, po, dhe të arrisje me mundime, apo të mos kishe kurrë fëmijë. Vetëm arshi. Për mi, çën klasë 7? Ku je ja, akoma vetëm? Që sjë të pritet fëmija jote është. Do shkur... rrisësh vllajën mm? ose do mohon? Po, jo, jo, do rrisësh Dianin. Jo, jo, i bie pra. Na të mosh. Ne aty. Apo të mos kesh kurr fmi. Shumë fort si Dile. Çfarë do zgjidhë Altini? Jepini goca. Kalojmë tek pyetja e dytë mbas kësaj. Jepi i. Shkruaj. Ata mendojmë. Okej, okay, mendojmë. Kam kë për ta shuajtur. Mirë, të në rregull. Pyetja nr. 2. Mm. Altini do zgjidhje. Burgimi i përshtatshëm. <laughs> O është dilema shoqë. Burgimin për një etsëm që Altini të rinë mbur për po themi gjithë pjesëti të pjesës, po. Ëh. A po dënim evdek. Burgimin për një etsëm apo dënim evdek. Pjesë në loj. Kjo është dilema. Ne duhemi dhe në ieri kur ti je në në loj. Kujdes. Pyetja nr. 3. Kjo është treta e fundit, më pak e vështirë. Altini do zgjidhje të kisha. 300 kuaj. Mm. apo një makinë me 300 kuaj fuqi. Mirë, kjo është e thjeshtë. 300 kuaj mm. apo një makinë me 300 kuaj fuqi. Mmm. Pra, më njëpërpëris të tre pyetit në fillim. Altin, do doje të kishe fëmijë në klasë të 7 apo të mos kishe fare fëmijë? Pyetja e dytë, burgim i përjetshëm apo dënime vdekjeje? Dhe pyetja e tretë, 300 kuaj apo një makinë me 300 kuaj fuqi? Ndoshta i kanë bërë zgjedhjet e tyre. Të I kanë shkruar. Po. Atëherë mm. le ta bëjmë tani edhe ballafeqimin. Duam që Altini të kthehet këtu. Ktheve. U ktheve? Po. Okej. Okay. Atëherë bëjmë ballafeqimin se s'kem iko. Orkestra e saj miqish dashur është mm. duke ardhur për uh, programin e saj Music Box. Është shumë shpejt këtu në klubin e mëqjesit. Mm. Pyetja e parë. Mm. Altin. Do Altini të kishte një fëmijë që në klasën 7? Mhm. Mm Tani do ta kishte fëmijën kam përshtive në një 14 vjeç. Pa? Pa, me A, po. Po. Nëse zonën më vete, apo të mos kishte fare fëmijë. Ki për që, arsye nëse nëse do kishte fëmijë që në klasë 7, familia ajo do të ndërpritej. S'do kishte për prindërimin. Po. Pra, të kishte fëmijë që në klasë 7 apo mos kishte fare fëmijë. Mos të kishte fare fëmijë. Fëmi. Të mos kishte fare fëmijë zin Altini, jeni ka thonë fëmijë në klasë 7? Gabim, mirë. Ju uh, e keni thënë. Pëmini në klasën 7, thotë. Eu do të mendoj se ja Altin, por. Unë mendova si vetë në fakt. Në fakt, se një dashje mirë. Po. Gabim pra. Do pa, të mendosh si, si po, se t'i jesh shumë e vështirë jeta. Sepse do të ishte shumë e vështirë. Po pse nuk e ke provuar Altin çdo të thotë? A, çdo zgjidhje alternative pastaj lëm. Pastaj lëm. Mo kemi një pyetje e dytë. Altin do zgjidhje burgim për një jetë. Po. Ku ti futesh sot në burg dhe nuk del kurr? Mhm. Ndëllë vetëm në karotën për të këmorgë, oh. në dëndëm pas 55 vjetës, po themi Po, po në njërgë Që të qënë ty në morsë 86 vjecara, po yeah. shumë burg mm -hmm. Apo dëni me vdekje Dënimin e vdekje. <laughs> Edhe e kisha një dilemë që do thoshte dënimin me vdekje, <laughs> a, por un kamsemburg në këtë rast. Po do të kisha ar, do të kisha takuar në realitetin. Ale Holta në Burg, <laughs> <t 'kishar>, <laughs> <laughs> a, <laughs> a, gabim të dyja. <laughs> e nuk lejoan Holta këto ta, takimet. Uh, Okej. Okay. <laughs> no, ashtu. Kam pasur kohë të thash se do shkoja vërtet. A jo migrat e tjera? A jo migrat e tjera ashtu. Në keka, në byrek do jsonë po ashtu. consensual visits Hey, djog, iqë këo? Po takimet miqësorë lejohen. Miqësorët po. Po kush që kemi kësh këtu pastaj po hajde lorat tani. Me me si të pur. A ty mbush? Më shikonte me sy burgu. Okej, deri tani gozat kanë 0 pick, 0 pick for hearing, 0 pick për Alton. Pasqë kemi menduar si për vetë. Atëre, Alton, kjo është e fundit. Do të zgjidhet kishe 300 kuaj, Mhm. Apo një makinë me 300 kuaj fuqi. Më ndohem mirë? Po po, po. 300 kuaj nuk janë pa vlerë. Kandë nuk di sa është radikal. Po, sigurisht. Për ti mbajtur. 300 kuaj di ketuaj. 1 melon, besoj. 300 kuaj. 300 kuaj do Altini? 0. bra. Marti do të jeni 300 kuaj do Altina. Bravo. Bravo. 110. Na ka rashqitur Altini, është e vërtetë. Holta e Kavi Killin. Nuk më prandaj më pëlqen kjo lloj sepse gjithmonë tjetri është i paparashikueshëm. De, dhe ti më ndonë se një mirë Nëm qëte 15% e, e këlloj Jo, muanë përqenë, verëtetë Këtë përsem Përkëtarës jo 1%, veret, ah, këtar, 1% Plus, uh, si <laughs> e që që që që në përgisht, <laughs> <laughs> <laughs> makin, shima, po, po, të së intrushon t'itri Dždo vitë Dždo ditë dhe pas të të t'itri dždo muaj T'itre kaluar ur përqisht Makin, me të rishimab Makin fëmi dhe burgim përjetëm Popo, për në intrushon Tani jëndër e të ti, janë të dishë <laughs> <laughs> The greatest radio personalities The best music The funniest This is Club FF. Mirëmgjesi! Oh, mirë se kini ardhur në krye të mëngjesit në valë të Club FF në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmgjesi gjithësa. Mirëmgjesi, jam shumë mirë sot. Faleminderit që spyhetni. Po dukesh. Po, dukem vërtet e ke. Jam pa gjumë, kështu që oltë jam pak uh, duke deliruar. Mos, mos më mbaj për gjegjës për gjera që mund të them okay. Nan di Rama, mishdashur, është Anagrava më përtitës nësot N-A-N-D-I-R-A-M-A Për një kontrol të plot mjekësor nga spitali Amerikan Olta ju svidon që të zbuloni se Qërdo me thënë Nan di Rama Do të bim një pjitin nga aktualititit të, të regoj pasaj për uh, Yukako Fukushima Nëse jeni akoma kurios për atë Tata, është kërni? më të përtitë është një një një nj Kë debutet mm -hmm. është duke lobuar për ndryshimin e kodit penal Në mënyrë të tilë që Shatarët Si dhe mos të da në zona të varfra ruralje mm -hmm. Të kenë mundësin Të mbjelin kërp Pan. Kërp Edhe Shteti të ketë mundësin të bëjdalimin e thjesht më gjithë kërpit dhe hashashit. Mm -hmm. Kush është deputeti, prej, që po lëbon për bjellin e kërpit, bajman në njisa vide më parë, më bollën kërpët sa fshatarë, ndej nga zona e shkodrës, mm -hmm. edhe i rasën burkë, përsa e nëzorën prapë, sepse kërpit duke si hashash, parë, por seshtë. Ska të njëjtë atë vlera. Ska të njëjtë atë vlera në të hëtësëm. Mm -hmm. Pyq von mir plegat Allah. <laughs> ehm, um, e kuqë. Mm -mm. Tani. Tani na tregon faktin. Po, pa, okay. Është mm -mm. një Kjo është interesante sepse ke dëgjuar ndonjëherë për yakuza? Yakuza. Ëh. Mm -mm. Shkruhet Y A K U Z A. Çfarë është kjo? Uh, yakuza është si thuaç mafja në Japoni. Ah, okay. Edhe është një organizatë e madhe kriminale ku ti futesh. Edhe nëse bën bën pjesë në yakuza, ëh. Mm -hmm nuk del dot kollaj. Ka mënyra për të dal. Por zakonisht ato shoqërohen edhe me prerjen e, e majës së gishtit të vogël të dorës së majtë. e të mëshme. Prerjen, domethënë, e gishtit të vogël. E pret uh, vetëm gishtin e vogël të dorës së majtë, pak mbi mbi nyjen e çës mësipër domethënë. Pra, si thua, nga thojë Ëtuti, e e prend. Mos e shpigo me detaj. S'ka gjë, s'ka gjë. Është e mërshme. Jo, s'ka gjë, e presin. Do shumë shpejt. Do, do në një moment. Jo. Ata po dobë. Me praktik apo me një meshami edhe nuk është se e merr kshu edhe e me dhëmbe. Do të lutem. O jeni çfarë njije? Tanin. Kjo zonja për cilën po ju thosha, unë ju kago fokushim, jo, ju kago fokushim, ka pas punuar për një kohë shumë gjatë për një ë për një kompani e cila bënte uh, proteza të ndryshme për njerëz. Mm -hmm. Dhe kjo zonj është aq e aftë në bërjen e protezave të vogla që vendosen për të mbuluar mm -hmm. mungesën për ta plotësuar. Ës po, uh, sa që është bërë famshme për këtë. Ajo mund të arrijë deri në 1800 nuanca të ndryshme të ngjyrës së lëkurës. Çfarë? Wow. 1800 nuanca të ndryshme, duke përfshirë të verdhën, të kuqen, blumën mm -hmm. dhe edhe kafe në përdor nga pak. Pum kryera të Bezen e, e ose enjurn e mishit, siç thuat më mm -hmm. sakt. Ëm um, dhe arrin ta bëjë thën në mënyrë të përkryer. Dhe u bën proteza, proteza të cilat ajo bën zgjasin deri në 10 vjet, sepse kjo i lejon njerëzit që dalin nga yakuza të zënë një vend pune, të marrin një grua, sepse zakonisht rifillojnë jetën nga po, e para. Mm -hmm. Talli gangsterë, domethënë, janë të padëshiruar shoqëri. Por edhe Yukako Fukushima kur uh, merr një klient Merr edhe një dëshmi nga policia, ëh, mm -hmm. që ky është një njerëz i penduar, edhe ka dalë, si thuash me vullnetin e vet, nga yakuza. Ëh. Mm -hmm. Edhe nuk është një antar i akuzës akoma, apo dish gatillo. Tah. Kjo gjë këo është bërë shumë e famshme, është njeriu i vetëm japoni që po e bën këtë punën, po e bën shumë mirë. Bello. Proteza të vogla, si thuash maja gishtash. Wow. Të vëngjël të dorës së majtë për antarët e dal në pension të mafias japoneze. Mhm. Mm I akuzës. Tu shepër i nuk është kështu. Nuk ka ndonjë shenjë për shkak të mafias mm -hmm. akoma, ja apo jo? Ba, jo. Ja. jo. Ktu thjesht shenja, shenja këtu është uh, Range Rover, ja akoma. Nëse nuk ke ndonjë gisht, duhet të jesh në një zdukthtar, besoj jont... që ta kesh lënë sharr. Ha. Bën nj bë nj bë një sjarim për gjithë uh, për gjithë ata që ngasin Range Rover, më thënë që janë uh, Janë rëndëshëm edhe nuk dhe taksa paguese, et etj, etj, etj. Është, është më shenj dalluese tani më. Është thjesht form shakaje. Mm. Po. Thjesht form shakaje. E kemi për e Range Rover-at e blinduara. <laughs> <laughs> po. Për ato që para kalojnë dëftas. Vlora? Anëjo <laughs> jo këtu ah, Tirana. Tirana këtu. Vlora e ka këtu normalisht dëftas. Ha. <laughs> si <laughs> mm -hmm. Në Vlorë për plas është kur para kalon si duhet. Po, valla. Ola. Mhm. A ban nga ngjëmani në rruga Maria. Nëse u spotonien zëri blu, ok. Jitz blu. Ehm, e mbyllim për orën e parë? Ka shpejt? Si thoni ju? Vajti Olga. The weekend not kandoi, mm -hmm. can't feel my face or on 76:56 minuta. Mirëngjes i ç gjithëve. Mirë se keni ardhur në programin e Clubi Mjesesë më i dashur. Dhe nëse i mungon Maya Gishtit të vogël, ti <laughs> kujdesuvajs. Mund jet gangster japonese. <laughs> I know She told me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 This is Club FM, 100.4 Hello, Hello. Morning My name is Jess Jessy Jessy A jeni aty? Alo Alo Oh, qura, ha të më aty Shtrindom Po që ka një shtima shënësor brenda Po zot, kam ditë qesha. Këtu diçka për di. Ani ku të shon ky asensor? Nga dy. Te shpi zënde. Po. Është si kabin dushi. Domethënë kanë hapur një vrim në tavan, edhe kanë kanë mën një shin përgjatë vendit ku bashkohen muret. Ëh. Edhe ky është mm. një qoshe. Tanë më fal, shtëpia është dy katëshe. Apo po pra, është më shumë se dy. Po i bie po dy katëshe ti. E pse duhet ashtu të thosni? Po ngrihet dy mund ngrihet tre. Se... Po duhet jerisë. Vjen një moshë. Jo, është është ndoshta për për moshën e tretë deri. Vjen një moshë të qitë okay. do gjunjët, të të pisë, që ti nuk injit dot shkallën. Se do je gjithmonë kështu ieri. Po bëndi. Sigur ato gjunjët. Sot mundi ke shti je pisë me von dot dëmbin. Po. Ëh. Mhm. Mhm. Mhm. Okej, më që në moshën e tretë duk më shumë. <laughs> Mirë, ata kanë ilustruar ja, me njerëz të bukur, e kupton më. Me njerëz për të gjithë. Epësadën ngjitesin shkallët thot ai. Sa shikoj është që edhe mund tulesh, mund të ngjitesh ulur. Shiko. Po pra, është 4 të parë të lutem. Po, po. Ai tregon edhe një çiteter për shkakun që ka pas ka sensor, që nëse ti ke vënë një koltuk atje, ai në momentin që e prek e prekte koltukun, nuk është se e shtypte, nën peshën e vet vazhdonte ta shtypte poshtë, por ndalonte kur ndiente që se ta zëm për shkakun ti jeri ke pirë një natë. Po. Edhe i shtrin dysheme më poshtë vendit ku është asensori. Edhe, në shpinë ti me e jëmë të këtë fundinë Rëmi të akorë me vrengu Një po jati po shpikërish Ne kam tjalin qënë qëmëse Altini është një katë musimur për shumë dhe mërë a shenë sori nuk e se të shtyp ty Aty përse në momentin që a shenë sori prek fiturën tënë dhe <laughs> qe... Ndallona ty Ndallona ty Ndallona ty Ndallona ty dhe një gjitha okay, Nuk më dëmë ta Kjo Altini brada shtypë utoni në këpërshu Qa kamër të Po që të të shpjegojërit. Sa për distanca 2 2 pllëm, domethënë që është koka e jerit, që ajo nuk nuk u lejon. Tani u shtëpinë kanë vetëm për vetë blending, nuk kanë ndajme të tjera. Ambarsis Alpinim tash, sigurisht tash me të tjerat. Mund ta kishë dhënë një dhomë qira për shumë. Po do Ilia katim poshtë, jo kat i lart. A a <laughs> kat i lart. Tashëm se së është Altini i top. Je ti që do të zbresh. Dhe nuk e di pse do të zbresh në dhomën e Altinit që në ngjess po. Po po, pse do të zbresh? Tashëm se po zbresh për çejf. <laughs> Kok me kontrolluash mir apo jo? Ja? Kok me kontrollu. Këto i thuaj mua se nuk i diet. Sa, a ka ndonjë hall? Sa për kot me kontrollu. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mirëmëngjesi. <laughs> Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valën e Club FM në 104. Edh në ekranin e Club TV-s. U bëra kurioztar, a? Për çfarë? Për librin, Mirimqjesi. Për uh, librin e Jean-Philippe Saint-Cyr. Ne jugmetin e riparale, po. Ehm, mm uh, e kemi dhuran të librin sot. Mirimqjesi që të gjithë ju që jeni në Facebook Live. Është mm -hmm. mrekulli që ti kemi. Realist. Mm -hmm. Realist e kam. Mirimqjesi Olta. Mirimqjesi. -hmm. Zëri s'po të vjen. Ja, gjëra teknike, sat, e, the, like, sa teknika, të gjëra po. teknike, la teknika, pom. Ta ngro pak. Kemi edhe Lori, thun Lori është mm -hmm. regjizor dhe primzuesi shpirtëror i këtij emisioni. Përshëndetje edhe Valentinas që na ka shuar tur punë të mbar e të paqet na thot ajo. Oh, edhe ty, mm -hmm. ditë të mrekullueshme. Çdo dit me ju me nga ora 7 deri në orën 10 këtu në Vale dhe kë labë them në 104 edhe në ekranin Club TV's, edhe në Facebook Live tani më së fundmi. ë do tani për danim me celularin tim, por me kalimin e kohës ka për të bërë ka për të bërë kështu profesionale fare, keni për të parë. Po. Me ndrimë planesh, gjërash. Ë? Si e sot? Sot jam ë çka mirë, pak më mirë, pak më mirë. Po kalon. E.. Sigur po kanon pa ilaçë, domethën, se doja të merja, po mendoja një herë të merja një nga këta. ë holluësit. ë holluësit. Nuk janë sa që quhen holl city holluës. Po shurup po dush. Un kam kështu si si holluës sekrecione. Sekrecion, shruple. bravo. Pozo theshë sekrecioni. Po ska, po. Kisha un, kisha un, pse s'më thën. Kishe ti <share> <tëiki> <tonvari> kam të vet un, aba s'ti. A ul jam me pagë nga shurupi i sekrecioneve. Un ja, e kam të vajë. Po, okay. Me lulleshtrydhe është është me lulleshtrydhe Me duke se është me banali Po në i nlash pika përveshët ke? Kam Se mduan edhe to kam, kam, kam Edhe për sytë, edhe për hundët mm. Për që të duash? Falem të e rrit, Olta Klota Na knajnë shekshu, vetëm me medikamente no. Kemi dhe Altin Sullen Altin Sulla i, në fakt Tam. Por është në dohën tjetër të kjo marrë me ato Mijgi Gadget Altin i dje um, u knajnësja sepse pashë k Ishte kishte hyr në në Insta. Pa. Siç thonën Fatrini tash. Më në fund, më në fund deri. E festuat dia? Po, një pa, kishte shumë like e shumë ndjekës ka Altini. Një foto Kisho. kur hyra un 44 likes. Un i kam bër like-on e parë dhe jam. Ti si ke bër like-un e parë? Jo shumë këndë. Bravo Lori. Un isa ai 40, ndoshta isha ai 44. Nuk e kam hapur. Në nata. Pa një foto kishte, për një foto, edhe 3 orë kishte që kishte hapur. Jo keq, jo keq. Ai kishte gjithata ndjekës. Shqy mënë shumë, shqy të mërë shumë. Por, shkë shqy po ven vërdama. Ammo? Qabon uveshe? Eri ka, eshtë akonë a të Recipera. Si kam me shokë në mërë të nga mbrafë. Shkëndi mohe pakonë. <laughs> Shondim të të zjo dë Lorin. Edo. Ja, joh, Lorin. Shkëndi mohe të ti, po duash. Ej, sot është uh, të ata 21. Ej, sot është të ata 21. A është ditë ente në klubin e Mqjesit? Çdo ditë me Juve nga 7-10. E sot me Jerin. Jeri është bërë gjatë sot. Jeri ka hyrë në. Kam hipurën ka 2 sot. Staka ka për Juve që se shinin që jeni në radio. Ka edhe një kryq uh, irlandezian këta? Keltik. Keltik. Tam. Po, e. Okej, okay, në rregull. Brøndøya. Mhm. Mm Ë, uh, shojm bukur që nga. Faleminderit. Me shëra fjalë, a? Hekur kështu, jo në një gjë e çmuar. Ja. Apo jo. Ja. Po do, ve anë këtu pasaj do jom pat nga duart e kafkat e pra siçi jeni po si metalare kom fjeta <laughs> metalare pak okay. a ka, ka veshur edhe do iken në ushtri prandaj <laughs> ka veshur edhe edhe kshu pantallona kamuflazh jo më jo po po kamonishe çeri do që, shiko, të thënë ke kjoa ke kafkën te gishti mesit <laughs> <laughs> ke pipën e kokainës te kjo se ti djen bandaže nuk është pipë ai di çesh po ne gatrojm jetë do të thënë teknikisht është deri Por pse ka shëmadh? Po voi un, unse perdor, po, ai ka shëmadh, unse di se se përdor vet, po. Po, se kam i den. E mira është që të mos të uh, mos bësh ashtu gjëra. Ja, jo, faleminderit. Ka ka për, për starake edhe tham vath me kuaj, e kujtu unse çfar, ieri është gat. Çfaru faskë sot ieri? Po pra, gjithaj ai. Po iki pra, mirupafsh. Atyre, atyre nisim çaudoni për këngë të parë për sot. Po, Dije atë çfar, ata luajnë një këngëën e parë. Po mirë, hajde. I kenë këto kushum? Gjithan besim. Se po mendoja, po mendoja për për ta këngë këto të vjetra. Për ti gjoja tje në faktë, dhe në kështë në vajtër mëndëja për Mr. Big Wild World Uuuu mm. baby, baby, it's a wild world mm. Mm. It's <coughs> hard to get by just upon a smile Didi didi din, didi didin Uuuu baby, baby, it's a wild Këju jam unë, <gasps> <coughs> ha? E ka më filuar e rojta, këj ke mëndëjnë? Këj është, pësë më të të Ah, në ah, okay. shëtë so. everything to you ja një sekondë një sekondë yeah. se këtë e këta kemo mëso ul më pse ul ah oh, si e bëre mirë pesaltini si kur duhet ja diim çan ti bëu yeah mm -hmm. Mm -hmm. take good care i have all of nice friends mm -hmm. mm -hmm. alvin jo kjo që kam kjo video që video shikisha këtu ishte me përkthimin portugalisht poshtë uh mm -hmm. uh Kjo është pa për të tim La la la la la la la la la la Ok, kjo është për që finë tuaj Edhe timin Ja ku këfiloj emisioni datës 21 Mërëm qësë Now that I've lost everything to you You say you wanna start something new And it's breaking my heart You're leaving Baby, I'm breathing But if you wanna leave Take good care You have a lot of nice things to wear but then a lot of nice things turn bad Club FM 100.4 ah, Po flisim për telenovela dia. Ja. Më hmm? mua më kujtoheshin uh, telenovelat, un Po, ti e kërkime telenovela. Ti nuk s'e të kam luajtur në disa telenovela. <laughs> ah, okay, okay, ishe si aktor, si po. protagonist. Tahs se okay. si ndjekës si e telenovela? <laughs> si? jo, jo, kam edhe një foto, ja. kam më një foto të papublikuar me mustaqe, e Kampatalli. Oh. E çabura kur uh, Kër shkova në plajsh, vitin e kaluar Që ishte Ezeli në mod Që ishte Ezeli në mod Jo, Ezeli ka është i vjetër Ezeli ka që në mod para tre verash Kam për shtypjen, po gjithës e si Kër shkova në plajsh vjetë Ditët parë nëse shkoja në plajsh Nja një av A dhjetë ditë, ati shka në tjetë Nuk u roba mm. Nuk u roba fare Në edhe shkova me lesh të të të është Dham Dhe në dhomën e otelit atje Kash për i fusë një të Ëurova, edhe kur dola gruaja më thon pse surrova? Jo, më fal, okay, se ga troj. Êsht, ka që një e gatroj. Është kaqjon një herë tjetër. Tash u urrova tani. Jo, jo nese. Se ishte kshum. Po un të thash fytyrën e Ëh, um, okay. Urova për vetë mustaqet. Mhm. Mm Bëra një foto pasaj hoqja të mustaqet. Normal. Por ruajte një foto e zel <shus> spektakli. Të vjen anash ez. Ë e till që as e kam treguar kujt as njeriu. Çfarë thon? A mund të tash? Një foton time me mustaqe. Ja, do ja. edhe da imaginash Kam frik se mos eksitoash Ose të kështi se si Po s'kaj që fundja brënda klubit jemi dhe... Ma të rekot të lutem Ja, më shumë Dhe tu kemi mirë shumë Kur kam më stanqe, ja, ha, me mirë, jo, jo, jo, mirë, pra mirë të ajo Ja, shumë mirë, shumë mirë, wa Ja, jo. shumë mirë, shumë mirë Unë nuk duhet të të imaginuj fare Sëpse kështu je shumë herë më mirë Po se se ke parë në të ryshoj Ja, ja i e sheshe sinqertë Njeërishën pëlqen kështu siç janë. Po them të drejtën mua s'është më pëlqen që më do fotu, po pëlqen të qime në vdes për Altinin. Altinin është <laughs> yeah. gjithçme në fytyrë. Ti ishte se vdesja do kisha vdekur tani Blendi, ta kaq koçi ka. Ne dimë edhe një Blendi, ne dimë ne prit prit se gjithë drejt asaj po shkojmë. Drejt kujt mo? Kam një kam ka fmia im në kopës një kopër, shok. Ëh. Uh -huh. I cili i di gjithëta. Edhe ja tregon edhe ktia. I di gjithëta. Do plakemi, thadje do vdesim. Wow! Të gjithë do vdesim. Ku sa kanë, magazin Lucky. Hamër Lucky, mër Lucky. Dielli do shuhet, ka thënë. Çfarë <laughs> do? Dit që do vi një ditë që dielli do shuhet. Po jo më priani thënë, kjo nuk <laughs> do ndodhi në jetën tonë. Do ndodh vetëm kur ato shuhen, ato bëti vogël fare, thandë s'do ket, s'do ket dritë, thandë do vdesim të gjithë. Wow! Ku sa kanë ti më? Magazin Lucky. Hamër Lucky më. Po po. Po <laughs> Lucky ngaj ditë. Të gjitha po. Unë nuk i kam. Shumë ja pasinuar në basë shkencës Në <laughs> shto dit në plake mi babi tha wow. Dhe vjen një dit që ne të gjithë vdesin më... po, wow. po po Po jo më brian të qekin këto po, Më thadhe tha këtë të të të në Kërë pse njërë si tha Kërë plake në bëjnë më të vejgjel <laughs> I tha shumë se Vjen një moment që ndalon vritja Dhe pasaj njëri ju si kur krusat mblidet, e mblidet Për po, ku e diti? Ma ka dhenë Luki <laughs> <laughs> Luki si encyklopedie <laughs> E ka batalje <laughs> E kam vërtet, e mundur ta mbrojm se është vetëm 5 vjeç nga ca tsa... nga ca të vërteta. E kam arritur. Ka ide ai Lucky më shumë se tash. Një ditë gjitha. Një ditë gjitha. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Kemi pjyti sot për ju dhe pjyti është Miqë dhe mikesha Nëse jeni ndër ata anë që Dreken E hanë i ashtë Gjithmon duke porositur Apo duke shku artiku Apo jeni ndër ata Që u shqehen vet Tani kjo mund këtë disa arsye Ka njerës që Thjesht Dhe me thëmë të drejten Në fund muaj të ato mbliden Se po mendoj 5 dit në javë, 4 javë në muaj, 20 dit punë. Mm. 20 dit, nëse do hash jashtë, saj bje? Do jetë minimum i 500 lek? Minimum i letë alëm 300. Se 300 lek, s... se po... mund t'kesh. Ose do hash birek dhe dalë zhdo bjerka... dit. <laughs> po farët, një dit birek dhe dalë zhdo dit. Një dit birek dhe dalë zhdo dit e t'ke i shkurtuar jetën vedes. <rire> Topër. Se nëse ha jashtë, të pakëtën... Dijon, unë kam parë njëre që kam para. Kan para. Që hanë ca sanduice at të mersh. Uh, të të mersh me sanduiçë, sanduiçë, baraci quan ti, sanduiçë. Un nuk i përdorolta, kështu është. Është gjë më e dëmshme okay, që të mund të bësh për për organizmin tënd. Për organizmin tënd tën, je duke i hequr vetes vit e jetë. Duhet të ngrën pislliçe. Ëh. Mm. Sepse ka pislliçe. Mishin në për sa nga këto. Ka mbeshur dorë. Fast food që zihet se, se kur ka lindur e kur ka vdekur. Nuk di se mishi është një herë. Fillojmë. Nga ka ardhur? Esaj është ngrir. Ajo ka vdekur, e kanë nxjerë edhe ai. I kanë marrë mishin. Doni don, ai mund të quhet pa frikë mish i misterioz. Nënën? Po. Se ti s'e di fare se ç' ç' po ha. Është vërtet. Madje të menojë duhet shkruaj mendoj, që t'ishim të drejtë. Porum doner me mish mish. This is Club FM 100.4. Kështë radio! Kështë nëzërë ojërë që vendos tjendë kundur bajzave në kërkim të një fjale të vetëm. Da është kamen djerë, pa tjetër ojtë asot? Doa të bëjtë që e finë njerëri. Hëlim okay. djerëri të ndërë. Djerëri uh, uh, fjale në kemë nduar ti? Djerëri fjale në kemë nduar ti? Djerëri fjale në kemë nduar ti? E njëtë, brav. ja. bravo. <laughs> e shikon tash e dhe i gje shpejtë. Ja, kini. ja, është Ësht një, është njëri, është njëri. Një njeriu mund të jetë kështu njëri. Një njeriu është një rol që njeriu, një profesion. Jo, jo profesion, është një rol në familje. Po, për disa mund të quhet profesion, por mosu nga këtë. Po, ne kemi dhan familje të tillë. Po, po. Në familje kemi të tillë. Po, po, po, po. Edhe këtu në klub kemi të tillë. Po, edhe këtu në klub kemi. D, d, d. V, v, v. Çfarë bëja? Çfarë d? D, d, jo. A për ç'a? Daja. Ja. Drejtues, drejtues. Jo, jo, jo. Krië familjar. Jo është kusht siç me... është te Daja Xhaya ka. Zakonisht, ja, ja. zakonisht kur është kur është ba -ba. familjari është i tij. B. Në disa raste nuk mm është. -hmm. Kur familjari është i tij në disa raste. Po, pë, pë, pë, pë, pë. Më e zakonshme është iet babaj sesa nëna, por shëllon që po. dhe të jenë të dy. Po, po kur po. është nëna pastaj është nani e parë. Ai çon do. Po. Fraj. Kumtori i familjes. Jo, jo, ja, ja. po, jo. Ësht diçka që ka ka lidhje me kënaqësinë. Nuk është diçka. Pra? Mm -hmm. Ë pra. Ço që gjeni çuna. Është h, h, thonë h. Do të mos u ngatroni. Jo, nuk është intime jo. kënaqësia. Sure, sure. Ti blendi je ja. shumë i till. Falini ja, fale. Faleminderit. Faleminderit po, e vërtetë. Falini fale, Altini, altini, altini nuk, nuk e ka treguar vetën ç'është i till. Unë jam shumë i till, a dini se çfarë i till. Altini mund të jetë në një anë tjetër për shkak të për diçka tjetër. Un jam shumë i till. Gjieçarit. Tu tani mund t'jesh ti, por mund të jenë edhe një grup njerëzish si këta jotë. Un mendoj blendi që ah, jo. Ai ishte nuk e gatuapaktë. <laughs> mendoj që na e bën për të na ngatruar këta. <laughs> nuk e <laughs> bën për të gatuar, jo. Kjo është e vërtetë. Kur ta marrësh pëshpërtën do e kuptosh. Po un mund të sigurt mm. nabem... mun të më vëllë se na bën merak. Është është i zorë të shoj pak. E Lori, herë pf... herë -her fletë për këtë, por sërë se... Shko, Lori është një a a a a a a a fushë tjetër Filon e gjë, filon e gjë Ja, aspo, asgjë Po për prindin, ka litje me prindin e ja, janë ja, ja, ja. ja. Lori është një fushë tjetër Dë më thënë, mund të jenë disa fushë e shë ti t'i esh i t'il Në nga pravë më duket E, e... Dhe dhe dhe dhe nuk është shumë e vështirë, nuk është fare. Është ka të bëjë me familjen. Jo, jo, jo pra ja, me familjen, mos jo, u ngatro. Ka të bëjë për dyshë si individ Zona dhe, dhe kur flasim për familjen, thamë që babai është ai që është pra. i tillë. Jo, jo. Jo, okay. Babai është ai që është i tillë. Mmm. Po. Ai që Por nuk përjashtohet edhe nëna. Maçot. Jo, nuk ka lidhje me këtë pjesë. Lesator. Jo, zakonisht ka edhe grupet e tillë, grupe. Jan grupe grupe. Është edhe një sezon i caktuar që njerzit shmenden dhe bëhen më shumë se asnjëherë tjetër. Sezoni është ata. Sezoni është ata. Ja është kjo më. Nëse un çuva vale, do të sosha. Atëre, atëre, po ku po ashtik. O <laughs> zoti marr. Atëre po ua shpjegoj <laughs> po pak më thjesht. <laughs> <laughs> po <laughs> <laughs> për një çast, ç'të Nëse bër, ju shikoni sport, çfarë ndodh? A merr intimovë? Dhe tani u zjat më shpesh. Je të, je të, je të për një të. A je apo si je? Ah, jam a. më shumë Sardini jam, pa. Tash i te Lori nuk lori, i lori, Mir, veteran, okay. veteran, uh, si e dim. Lori si ta quajmë? Lori. Në uinon peçriç. Në kategori tjetër. Mirë, okay. Veteran i FVS-së do ku? Veteran i FVS-së ku? Veteran, tingo ti emrin personi. Veteran i FVS-së ku? Datindja? <laughs> tamam. 2 <dy> maj. Ështa <laughs> <laughs> <laughs> që shkojnë në luftë e kupton edhe kthehen. Edhe oh. kanë harruar luftën. Edhe Lori. Okej, okay, pra un jam tifoz. Mirë mëngjesi, mishë zë gëni ardhë Klubin e mëngjesit në valet e klab e fëm në qënë të këllë Stacioni jua i gjazit Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, glenjë Mëngjesi e lëtin, mëngjesi Olta Mirë mëngjesi Edhe në lërit gjithështu Nja guje mëngjesi e premdja është e premdja buçko Më në fund Duket këmë e mirë të pak to Oh, oh, dë gjuhëm kryzma Jo ja është... Krisma nuk a patë është një parlamentarë Ermatosur të të të të të një? Ora, umë, të shkën gjarë O, vërëm dirë Edhe këtu, edhe, edhe pak ti Edhe nga anët të të të lutin pak O! Dhe jesh më mjertë Po është... Në nëse tani do të themi publik ishë uh, Thuaj ja. Nuk mund të nafrojt asë i bandë këtu më kluveni Më gjësën yeah. se emi të armatosur Dheri këtu Dheri këtu Unë deliktu, kjoj deliktu Po t'jeri deliktu ma në tërkoj Diri atyër Diri atyër Diri atyër Kujta pristën më në në qëtë në qëtë në qëtë në qëtë Po t'jolët Diri atyër E nëjse Në në t'inë Të randë qëllësat Për mba u lori Kam ty sa lori është, kam edhe një I dhe në da Po, se vetëm tikë. Jo, yeah, një sekondësh, një sekondë që kam. Haben Sie 0.8, lutë. Çfarë doni më? Ja, <mér> si do mm. të filloj më shpejt. Tani kë هون shtë. Tani s'është puna, domethënë, është është bër thirrje dje për tuar më thosur. Po. Po. Kush më fal? Kush kush ka bër thirrje për tuar më thosur? Se un kam fjetë, e kam padallje. Un kam fjetur gjum. Edhe unë kam fetur, se di fare uh, Sal Berisha Eka Njësër, atër e rek Në atër Në atër, po Të është kaj më tësën vërtet Se po të thotë lulli në ndryshë Gati? Gati Një sekundë nësës Punë mjë mm gja Hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Gadi? Gadi. <laughs> Gadi. Ndani në lëllë i gjërë Përdo dhe atë tjetër një që ka do të kujgjën aty Ok Qa është taj da Oh, shkja urta Po <të, të e shilin këtë nga qa është gërë Një sekund, duhet të thotë këtu që në fillim që të punoj i kompjutëri Dhe të fuzës një jeton mm. um. Ok Ok Nërë Nërë Nërë Nërë Nërë Nërë Nërë Nërë Nërë Nërë Nërë Në Mm, mm, mm. E mbaj mëndë herën e fundit Taka taka taka taka taka E kush nuk e mbaj mëndë Taka taka taka taka taka <laughs> Nuk, da nuk më okay, ko, ah. dalin, nuk e unë se jam jorma tosën, vje shumë keq Oke, mund të tjavim kohë Mund të tjavim kohë 20 minutës Gjendot të armën për 10 minutës Gjendot të armën për 10 minutës Gjendot pistoleta, për janë vetëm pistoleta Pa, oke Ska që Gjendot e si shuklante E <laughs> ti për është pistolet është, shiko, është ë qitje me pistolet kalibrit ulët. Wow. Po, oh, kaqesh, e gjitha. Të vret kjo. Kjo është për spiun, është për spiun. Okej, okay, ajo na duhet. Kjo do okay, të bëhet dhe... në dollap. Oh. Që parasysh, seriozisht, është oh. taktu i brisë se nuk bën debat. Po. Oh. Kjo është më bë... mirë. Ata marrinon këtë. Kjo të vret, jo këtë. Rrot për lokale kjo kam përsëritur shumë se. Oh. Ja këtu është thjesht unë. Falni një seksion organike. Ja bravo. <laughs> si shumë ka këtë sezon. Se kur se kur, kur më vin, kur më vin, më vin gjithmonë me grupe. <laughs> Am thotor nga një çik. Pse si uh, më më ngjësi që të gjithë, më është keni ardhur në klubin e mëngjesit? Mm. dohet mm, mm, të isha mm. vetë tijas së jetës. <laughs> Valtino Kamazon këtu? Ai. I jeta. Sot është e prandemë miq dashur këtu në kryeën e mëngjesit, muzikën e zgjidhni ju. 0692070222 0692070222. Shpresoj të vinë edhe kërkesa shumë të sot për të na kujtuar për fali sekondollan çiga po re mund të pushojm pak mund të pushojm pak ti oldas ke qejtur asnjëherë do ta marrsh ti në jo jo do të jua asnjëherë nuk e do ja ja s'mban dot vetë e kam hyrën ti dur nuk e mban the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm ëm juër mëngjesi më të kenë ardhur në klubin e mëngjesit 7:20 në këtë moment Un jam blendi këtu me Jerin. Mirëmëngjes. Good morning, Velori. Mirëmëngjes. Gjegsi. Ësht koha tani. Djemë me vajzën që dëgjojmë nga Jeri se çfarë ka përgatitur për sot si shprehje frymëzuese. Që shojë Jeri mos së zgjat. Atëherë shpreha që un kam zgjedhur për sot është nga Mino Masari. Ka qenë shkrimtar, piktore, gazetar italian dhe shprehja është kjo. Kur triumfon idiotlloku, të jesh i mundur është një nder. Wow. A shumë bukur shum reale Ku i gjetë këthe mban mend apo jo? Jo, jo. Nuk kërkimin e tua. Mhm. Okej. E dicim edhe një herë nga ieri. Dgjonin këjo është nga Mino mm. Masari. Masari. Masari. Mm mhm. Kur trionfon idiotlloku, të jesh i mundur. Idiocia, domethënë. Është... Idiocia. Mm. Ti jesh i mundur është një nder. Ti jesh i mundur. Tah. Mm. Ora, shfiksa far. Wow. <tës> Deja më së ullë vetëm pra në rangu një idiotit <gjë> Falim dhiri, dhiri. të hiri të hiri Të lutem Mino Masari <gjë> <gjë> Quna dhe kosa tani, nga Aolta, ndi qojmë motin e saj, jebi 13 gradësh në këto momente, 23 do jetë maksimalia për sot dhe vetëm 5% janë shanset për shi. E shuan dituvat? Po, mesër do fillojë shiu nga pasdita, rreth yeah, orës yeah, yeah, yeah. 4-5 pasdite. Dhe të diem temperaturat për nesër janë 14 gradë me ulta dhe 21 më e larta dhe 14 me 17 janë të dielen. Po, oh, është i oh, sigurt që ka shi. Të djelen e sigur, të? Mm -hmm. Nuk ka mm -hmm. shanse. Me 99% të djelen, me 80% të shtunën pas tita. Wow, do me të në fundjava e lagur komplet. Mm -hmm. 80% shanse të përshi të shtunën, 99% shanse të djelen. Ma 10% shanse të djelen, gato e ambani. S'kemi nga jemba e mirë, në për makina. Nga. Qa ti bëm? <hihih> qa mund të bësh? Qa është një që, që mund të bësh në shi? E... Kjo është e mirë, do me tënë. Të lajsh, të lajsh, të lajsh. Shpi është. Shpi është. On dhe dalë të lajnë për vetë. Ti si dhe dalë është të lajsh. Si për në kjo, si kurse ka u në shpi në shpi në. Po pre. Që ke? Pa, shindecë, u i shiut, është me i shëndecë me rupat. O, vërtet e ke? Mm. U i shiut. Po, kur shkartiset me pluhu rollëta, bëhet. Shumë i pasër. Po e thushë në lorit, d Ëh, mm. ërë sigurisht që. E po do bierz shumë kre, shpejt ja. do di, do të bierz shpejt. Sepse nganjëherë përdor makinën pak. A makina ime bëhet shumë pis. Shumë pis, që tregon edhe se çfarë cilësia ajrike ka. Ëh vërtet. Mm. Ajo sërvis fare, domethënë unë leja atje, ajo mund të ri pa fund. Pes ditë, gjashtë ditë, shtatë ditë. Ëh. E pa hapur fare dhe më them zë kore. Po një kështu. Et et mërs më domata. Po. Më vëdon sikam i, do të diesh pse duhet ta pse duhet ta çuon lavazh. Un Dabra. i bie që vetëm e, e lvizur ta çuar për ta larë. Ë për ta parkuar thjesht. Për aq fakt. Lviz, lvizu. Fundjavën lviz, po e kam fjalën që. Gjet jam. Gjet jamës nuk e nuk e ncien. Ë, është okay. Është mirë, në këmbë është mirë, është kërcyshur. Është shumë mirë është. Dhe dje ishte aq keq. Sa sheh u desh që ti bëjë rradë benzin. Dhe, benzine, dhe Ai çuni atje te benzinati u ndje i dëshiruar të më thoshte të ta laj pak xhamin laj thashmë s'ka fik fik fik edhe fix, mua është fik edhe ti pa Ose ai është një manjak i Lares Java. Jo jo jo jo është. Ka mësuesi një njëjti, se kanë procedurë ato. Që si larje manjaku apo tjetër. Po si e thon të gjithë tani, nëse qoftë ti shkon në makinë pastër. Jo, po pa, përshtypën që ajo është është, është bërë traditna atë karporan që ti thua. Edhe ti e di atë. Ti thua që në makinë bën jull? Jo jo, nuk ka lidhje me makinën. Nëse makina është e pastër dhe unë e di që kanë njerëz që i mbajnë makinat akull se i lajnë nga dy herë në ditë kështu. Mhm. Po bie dëbora ajo. Është kështu te mua. Është kjo? Po. Cila është kjo? Shumëll të pikat e karburantit galf mm. Ata kanë dhe shërbimin që mund do t'lajnë gjami në më kemës A, ah, e shikoj, aaa ah, Kemi wow. <tër> <tër> të anët në këta? Po të anët i kemës Më prendes për flisim Go të gjami Sëpse unë Unë për i laja të kastrati <tër> <tër> Në dojnë të kastrati Jo në faktisht Ishtë dhe galfi të lajtja jonë Po, po Në qdo pik galf është kjo E nëse unë kam një pik galf. O ulta, po kisha më shumë pikë galf, do isha më i pasur. Ë, uh, në fakt un ka marrë një mesazh nga kta, se me zot që kemi edhe mbushje të depozitës së xhamave. Në fakt dia ata ajoja oh, un. Po, as ma ofruan, nuk ma ofruan, pra... ma an pyesin gjithmonë në fakt. Larje xhamit, domethënë mbushje, mbushje me ujë e sprcutus. Vëde me ujë? Po, ma mbushën mua plot, por më duhet të prishaja. Po, un i hedh një kështu Windex brenda. Hm. Ja edhe ja, okay, gati. E zgjidhën mba e vetë. Jo, okay, shumë mirë, më pëlqen. E çse ka, është er rrezishmësh këtu, ka rasisë ngjel. Por, shketele. por Zuni, Zuni do ta them, u vet ofrua dhe ishte ah. shumë <laughs> <Për bërn laughs> i sjellshëm. Ne mund të jesh me cikletë, çu se si acha të bësh. Gjithçka ishte shumë intimante. Qëu to që ishte martuar. Po. Po si ishte lidhja këtu? Jo, më jashtë. Më vonë. Molti ishte çuna që poi shërben te këtu. Sa kuptoi fare. Që naçon një ide shumë brillante. Mund të ishin vajza ato që lanesh. Po. Kam për shume në Shtetet jo, e Bashkuara të Amerikës një traditë mm -hmm. që për të për të ngritur ë uh, klientelën. Jo fonde, fonde për shume për një për një, ëzm, është një fëmijë që ka ka nevojë për një operacion, apo diun se çfarë. Nga këto qerat që Tam. do të bësh një bamirësi të veçantë. Jo në një shumë me miliona, por që një shumë, po them mesatare mund të ndihmoj. Çfarë mm -hmm. bën është vajza, po jo vetëm vajza, edhe dhem po zakonisht vajza, është është pak si traditë kështu. Mm -hmm. Dalën me një zorr Ta. Në një parking publik, diku ku mund ndalohen makinat. Tam. Dhe shkum edhe këto solucione të larjes, letrain makinën. Antien. Mm. Edhe ti paguan 10 €? E kupton për atë larje se mund rish dhe ndalnim, gjozat gjozat e larën makinën, e kupton? Tam. Ehm, a kushtja edhe kjo bëhet për një pamishsi? Tipo të sheje, përdem po shumë mund. Falem, a po bëj sens apo thjesht po fkas për? Jo, jo, shumë. shumë. Se duhet mos jam që duhet. Po. E kjo është ideja. Ëh. Qëse mund të përdoret, mund të përdoret akti i larjes së uh, makinave si një mihat bamirësie. Nëse për shembull ta lën makinën Arela Gat, e kupton të paguash, e kam, e kam seriozisht. Do të shijësh pak më shumë. Njerëz uh, që normalisht janë e. në scenë apo njerëz që themi të njohurit e kështu, të të bënin sa sa vepra që janë të thjeshta, larja makine kështu. Por Ai ta paguai, ai, ai do paraja shkoj tek tek ai që kanë nevojë. Mhm. Mm tek rasti i bamirësisë. Nuk duhet bëjmë i çeft në të drejtën, po, po nuk ka. Duhet vetëm zorra. Zorra me ujë. Po më pop, <laughs> pjemi pjemi për po, po s'e vësh zorën, nuk është problem, por është si kollajt. Nuk është se na merr njerësi se. Never. Po. Po ti jemi për shemb mund të dalim, ne mund ta pompojm gjithë javës. Shë, po më të be Te karburant filani mm -hmm. Jeri dhe ojta Jeri dhe ojta Po edhe, edhe, edhe ju Po edhe ju Po okay. edhe ju Do lejmë si makina Dhe, dhe, dhe gjitha parat që të më dedhim Nga larja e makinave tua ja Do t'ua shku monsim ne Do t'ua thajm ne Qësha mm -hmm. Gjithë proceset Do t'ju Do shkojnë për filan Shpi Fëmijës Filan shkollë që ka nevoj për një biblioteka Kuti unë se shfar Një vebër e mirë Po Unë se me provoj Ta një që shverë Ego sa mund nëse është bavë me me uhi atje. Po plus shkuma, gjithmonë shkuma. A mund ta bësh një shkumë party? Për shkumosur makinën. Le ta rendan një shkumë party nga një shkumosje makinë. Asgjë, asnjë gjë fare. Kto po mendoj. Okej. Të kam imazhe tani. Ehm, shtala një se det minuta. Musika në sot e s'gjithin ju në klubin e mëgjesit 069 207 222 069 207 222 069 207 222 Dërgojnë në mesajtuaj ja Oltës atje që i mbledh Dhe Ne do t'luajmë Kanë këtë që judonim Kanë kërkuar në sotë mëgjesi Oltëa? Po, janë në radhë Janë në radhë Roman Bangkok Më kishë marrë më alimuat atë të gjoja A, është për ty kja? Po, yes. tani Një, një mos t'ake mund Po, një t'akeshti, dhe mos t'akes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 tornare senza sapere quando andata senza ritorno ti seguirò fino in capo al mondo all'ultimo secondo volerei da te da me. La vita costa meno tra speriamo ci a Bangkok dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici a passegginare senni voglio il vento in faccia alza il volume nella traccia torneremo a casa solo quando il sole sorge questa vita ti sconvolge senza sapere quando andar passare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 This is Club FM 100.4. Das hey. hija. Ja, shumë e bukur. Në kitar, sa për mm -hmm. kitar, do uh, të mësover. Me të thjes, pavëm tyre me zëra e me të kënduara. Por, gjithu uh, ju thosha, në, këshu uh, lajmërohet në, në gjithë këto uh, shitjet online të muzikës, se po bën namin tani është pak ironike, ironike sigurisht për në do të gjithë nëshë. Kështë ndodhë. Me zi po prezir njërzit mm -hmm. që të hanë në një restorant të ri që do të hapet në lëndër. Mm -hmm. Po përse? Akoba nuk është bërë publike se qëarë do tjetë menuja, Popse? po në kam përshtybin që shu nga këto rumbullakët do të ketë plot. Që Sepse do të fat? Sipse, robot janë opcionale në këtë restorant. Mm -hmm. Do të hapet në qërshorë, në, në lëndër, quhet uh, The Banjadi. Mm hm. Banjadi dhe 1400 njerëz janë që tani, më falni, jo e 1400. E kuptova drejtun, ideja është një një restaurant restaurant dis, roba? Roba. Okay, wow. të shkon në restoran pa rroba, pa ndrroba. Wow. Mbulo jacketin para njëri. London, London. Oh, the Banjadi do të quhet, do të hapet në Qershor. Aty është për të ngrënë ide. Sipas një komunikate që kanë bërë për shtyvet njerëzve që të hapin këtë restoran, po, thonë se Në besojm se njerëzit duhet të ken shansin që të ushqejnë, më falni, që të shijojnë një eksperiencë. Të hajnë total pa pa pastërti. Ëh. Mm -hmm. Madje edhe Ndryshem. pa rroba, nëse ata dëshirojnë kështu. Letshëm. Kështu që, që janë, më falni, u thash 1400, janë 14000. O po idea është që janë vënë wow. rraf për të kaluar një natë në Dar... këtë restorant. Të çmëndur. Tanë këta të dalin që nga shtëpia pa rroba apo të futen brenda jo, dhe të zhvishen. Jo. Ëh, tani restoranti i, <laughs> i vetaltin është tindarë është uh, tindarë në dy piesë Njëra piesë që që që që edhë Clothed mm -hmm. Pra me roba Dhe piesë atjetër që që që edhë që që Pure Par, uh, i, Pa roba i, pa, pa, pa, pa roba Pa roba Kanë thonë ata Edhe një sekcion të zhveshjes Dhe dolap Kuti mund, mund të imbash U shkon një veshës U shes Dhe uh, Ati e zhvishesh Dhe del Sadë Pa imaginoj dhe një zë qare Në që atë meret ishte Dhe del dhe shkon në Në pjesën pure mm. Sishtë të ka bërë mami Eto me dhe në ti Këndryshuar gjitha djetë Bëse dhe idejash. u shiri Dë shkëm në kolajës uh, Ne si ekip Janë për këta uh, ideatorit e restaurantit The Banya D Pa roba mm. Thotë duam që të shmangim Këto kurthet Industriale Të botës moderne Që do të thotë aty nuk do të ketë. Kjo do të thotë se ne do të përdorim vetëm ëh të gjithë asortamentet, asortimentet më natyral mm -hmm. dhe metodat më natyralle të të gatuarit. Edhe kjo duhet të transpëtohet pastaj edhe të të ngrëni. Duhet ta hash siç e hanin dikur. Po. <laughs> no. Restoranti nuk do të ketë elektricitet, nuk do të ketë telefon, nuk do të ketë përdorim të gazit. Wow. Mm -hmm. Jo, jo. Padamë zhar. Po ë uh, mishrat do të piqen ato nata mbi mbi flak uh -huh. dhe do të shërbehen uh, mbi pjata të cilat janë të bëra me dorë nga balta, nga ja. argjila, që uh, janë vërtet e veçanta. Ë <të> për po, <të> për të, të ngrën do përdoren ehm uh, ehm manfalia. Këto gjëra që përdoren për të ngrën do jenë edhe të ngrëndshme. Ah, këto po. Se kuptova këta. Nuk e nuk e di tamam se si. Luka Piruni. Po, Luka Piruni këto gjëra janë të ngrohta. Do të ndërtojmë ato. Dën prej plumbi po shumë i fortë ndoshta. Shka i tim, domethënë. Kjo është ideja. Ideja thonë ata është që të përjetosh një çlirim të plot. Thotë. Ne kam kanë për ushimin, do të thënë. E thon këto për revistën Business Insider. The bunyadi. Do të hapet për vetëm 3 muaj në vit. Më rezervon një vend të lutem. Vetëm 13 verës. Vetëm 13 verës, pastaj ai do banë ditë. Shkon. <laughs> Ikon. Ah, më intereson dash. Gojja. Tani, tani, domethënë këto gjërat, mishi i pjekur vetëm, pra mish në hell i bëj pak a shumë. I bëj praktikisht. Vetëm mish në hell me pjata argjile të bëra me dorë nuk do të ken asnjë nga, si i quajnë ata. Ëh. Mm. Kto kurthet e industrializuara të botës moderne. None of that. Rikëtim në të shkuarë Po, rikëtim në të shkuarë njerë Dhejtë e kë... Dhejtë e kë... Pjatët e argjilës ishim okej Atjetë e pjesa pjurë, nuk e di Do zhvisheshim për të ngrënë Më fakt të da... Tani, shiko, se këta e bëjnë Këta modernët e sikurisht Kosmobilitet e bëjnë se Po tani, a e zemë, shkonë Shtë është shëri puna, tje Pëse duhet zhvishes që të hashë Dhe e shionë më mirë n Mhm, se ti duhet provuar një herë. Jo po thijsh më them. Ëh? Se ti duhet provuar ato. Po të sigjë mm. duhet provuar. Dhe bani anti, për për të vit kam mushimin se janë zënë gjithë vendet oj. 3 muaj hapra e ka 10000 vetëm? Po s'ka gjë. Ëh. I gomishi. <laughs> I bëri lekë te. Do ket një vend. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM për vezë nxjerrjes më ndafshit nga krimi më ndafshit që. Mm -hmm. U morr veshësishtë sakt. Thashën do jet kjo të, të nxjerrin gjën e keqe. Gjënë, no, pastrimi i gjakut me shushunja. Tam. Ës fituesja Zamira 636 i moro numrin fiton dhuratën nga Electronic Line. Brake. Edhe kjo forma që that ju jeri për dorët është kjo që ç'i mm. bërt si shushk, që është shkurtuar, <laughs> ja, e shkurtuara e shushunjes ja, ja, ja. a vë? Ik moj shushunja. Shushunji <laughs> thon Kur dikush shfryzon të i këtjetër mm. Jack Pyrrës Jack Pyrrës, po Oke, mirë shumirë, falim i derit Falim i derit, jo Lijim E bukur në shkurë specia jote Njëhet ndrysh edhe si Jack Pyrrëse Po, jenështu e Me të këtë E njëvecë e fundit Se miologjine që është pak e Vështirëta ka përcesh Njështë si Jack Pyrrës Atere, Goza, ne kemi menduar një, një fjallë është koha për ju mishdashur që Përmes pyetjeve që Olta dhe Jeri bën, të zbuloni se cilën fjalë që u nda Altini fshehim në klubin e mëngjesit. Dom vura re që Altinit i shkaktoi shumë gazh të qeshura. E vërtetë është. Tere është një fjalë që do të, të qesh. <laughs> <laughs> është një fjalë e bukur? Ëm ë Është nuk do nuk do ta klasifikoj as si fjalë e bukur. Okej, okay. po e ngrëndshme. I uh, mm, jo, jo. Është send? Po, po. I madh është ky sendi? Ëm, uh, uh, jo shumë i madh, por mund ësht... të ketë më tëmë dhënj. E mbajmë në dorë. Po. Mund po, ta mbajmë po, në dorë. Është për kënaqësi? Është për kënaqësi, po. Mm. Është për punë. Jan pun. janë në fakt dy sende të ndryshme që kanë të njëjtin emër. Po. Qiç mm -hmm. që thotë njëri është për punë, tjetri është për kënaqësi. Po bravo. Njëri është për punë, tjetri është për kënaqësi. Kemi në studio. Për lojë, më sa. A kemi në studio? Uh, jo, në studio më sa. Në tjim. studio nuk besoj. Po në në shtëpi për... kemi. Shpiri, shpiri. Të kemi, po mund të kemi mund të kemi skazit keq oh. kur është për kënaqësi është një lojë apo pjesë e një loje sigurisht thieni saktë mm. jo nuk fjellam me shah çam çam ç ç ç po në profesionin e çelit apo jo jo me profesionin shahist sh. sh. përdoret sh. sh. sh. për domethënë njëra njëra formë e këtij seti njëra sepse është i njëjti është e njëjta fjalë por për shkruar dy dy sende që nuk janë njësoj Njëra por është që ka njëri, të rritë në fjallë Po, edhe, edhe gjemojt metrikish nga format janë ndryshë Por njëra form ka një dobi Në më thënë përdoret Ka një dobi Vjetë në punë situash Dërsa forma tjetër është. është për loj Ua dhamë po thua e se jeri të një Asë një gjësë morave, gjithë se si Njëra form është për punë, tjetëra form është për loj është grisë shumë? Grise? I grisë shumë jo uh, Jo, jo, asë një dhe farë i Njëri mund të thyhet, tjetëri është shumë e bështë njërë të thyhet Që do të thot tjetëri është prej hekurje E, është përte sakt Po, ka dhe rase jeri kërë përdoret edhe në formën Në gjuhën e përdiqë në të më të thënë e, në, kon, në, kon, në formën e një koncepti po. Që Jo, jo, jo Jo që ja, jo Në <laughs> të dhe, dhe, dhe, dhe me që Në bërë, është i... Po po mendojë tip. Tip ja. Kok tip. Po. Po, është e vogël, është e vogël. Do të bëhet për sharje kjo. Në këtë formë patë. Mund ta shash njëri me këtë? Po mund ta shash. Po, atë mund ta shash. Ç? Mund ta shash. Ai është. Bërsi ose je. Bravo. Bravo. Ë? Si që. Za. Za, saktë. Ai saktë. Na hochet. Bravo, bravo. Na hochet ho goca. Lori. Se señora mund jet tavle. Patë. Tjetri mund jet kuzhinjete. Mhm. Bravo. Sido që me andat kuzhinjetave përdorës, si, po, dhe... për <gjë> <gjë> jo, i them mos më dhën, luanim një lojë tikur. Po, mund të jenë edhe me të papakur. Qi prodhon njeriu. Apo janë zarra ata? Mosu ngatro tani. Jan saç. Jo, bën uh... Jo, jo, jo. Ngatrova saç. Bën lepur ata. Holta. Holta. Via. Delia. Holta via. Ejë. Atëna kënga e kënduar nga Shila I, e kompozuar nga Prince, që u bën hit në vitin 1984, quhej Glamorous Life. The Glamorous Life. Është dashlina mm. 585. I kjo më ofron 2 bileta për në Cineplex. Mhm. Mm kjo është mm -hmm. zjarri i vogël i princit? A verë. Po, Peshila. Peshila ishte zjarri i sa i ti i vogël, po, në një moment caktuar. Mhm. Mm A kjo është shefi mm -hmm. i shilan? Ka një teatr pyetje nga princ, tani në klubin e Mesës, ku i si ty hum me seri për sot miq dashur, ka të bëjmë me kantautorin, instrumentistin edhe aktorin e njohur si Prince i cili vdiq mbrëm në moshën 57 vjeçare. Pyetja është tani, cila këngë nga albumi i vitit 1980 mm -hmm. me titullin Dirty Mind, mm -hmm. ky është titulli i albumit, por cila këngë nga ky album u bë hit kur Cindy Loper e këndoi 3 vjet më vonë? Mhm. Mm Uptown, Uptown When You Were Mine Do me baby all time after time. 069 2070222 dërgon mesazhetu. Cila këngë nga albumi i vitit 1980 me titullin Dirty Mind u bë hit kur u këndua nga Cindy Louper në 3 vjet më vonë. İşte Time After Time, Do Me Baby, you were mine up on Uptown. Open the water rises, you build toward Open the crowd screens up, you screaming your name. Hope that everybody runs you to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Pain the only way you can know you give it all to You don't suffer, but take the pain Hope oh, when the moment comes, you'll say where I live, hope that you spend your days, but they all lie. za se Club FM 100.4 Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Mimjesi Hello Ani është 9:53 minuta, kemi shumë pak kohë i ri për shkollën në 5:04, kështu që duhet hidhemi me një herë me kokë. Shpejt i ri, në ngajpërgjigjet të tua. Atëra pyetja e parë për i ri në shkollë i ri do të zgjidhi një burrë që nuk të do, por nuk të thraton kurr. Po nuk do. Nuk no, të do, por rastë të thrathon. Apo një burrë që të do shumë, të realizishtë do shumë, ka një pasion të madh për ti, por që në herë pas here gabon rënd. Siç e sheh. Ose shkurte ndan me të tjerët. Tani, një tani një ai që por ai. Këtë do dhe nuk të thrathon nuk ka ndonjë vlerë në këtë pjesë. Kështu që dozija e dytën. Bra, di kë që të dosh të shumë për okay, kontra, uh, bravo të Jeri. Gabime për njerëzit, ja. Gabime, okay, e shpijum. Jo, Jeri. Faleminderit Jeri, më pëlqen. E <laughs> uh, kemi. Tani, Alda veqije. Ne ke sa bër këtë të parin për vete. Një burrë që nuk gabon kurrë, do të rastë. Ti ke, ke artisti Jeri, ke artisti do Jeri. Sipas 0-0. Tani Altin Altin ka thënë që më do dhe më të rastë. 0-1 për Altin Sulaj. Tani pyetja numër 2 për Jeri është kjo. Do bravi, bravi të zgjidhje të oh. <laughs> mos mësoj as më mar... po, uh -huh. okay. asgjë tjetër në jetë. Bravo. Do të zgjidhje të mos mësoj më asgjë tjetër në jetë. Asnjë gjë. Do ta çaka marr i kam marr. Çka ke marr deri tani po. Tanë ti mëson më asgjë. Okej. Apo të mos puthësh më kurr. Ëh. Mm. Një pa puthi apo një jetë pa mësine. Mos pa mësine. Për mështuar më mjeftojnë. Të mjeftojnë? Wow! Yes! Yes! Një një një. Kus mëson mazit e rethët Olta, e sakt Olta është në tabel. Dertë animi barazim njëm me njëm, i shtashur Olta ka barazuar altini. Ka thënë? Të mështëmësoj mazit e rethët Olta! E! e ruan avantajin Sulej. Sulej me numërin 2, i shtashur. Në kraun e majt e ekranit tuaj. Zotis Sulej. Ehm... Um, 2 me 1. Tani mm. pyetja e tretë dhe e fundit. Jeri. Do të zgjidhje. Ëh. Mm. Të bënshë obeze për të jetuar mbi 90 vjeç? O lër qoftë. Obese Nuk Jeri, por 110 vjeç apo të vdesësh 60 vjeçë por me një pamje të mrekullueshme. E okay. bukuroshë. Kjo e ka më të thjeshtë. Okej. Okay. Të dytën do zgjidh. Po bëhet oke. Absolutisht, pa pamenduar. 60 vjeçë por seksi, ka thënë Olga. Bravo Olga. Jemi sërish barazimisht dashur. 2 me 2, ndërkohë Altini ka thënë Të vdesja diçka. Të lum gojë do të thini. E e The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.